Məsələm Allah, ən birinci təqbalın mağdur çağıram. Allah subhantara bizə əmir eləyib ki, onun şəriyyətinə gəlir, onun əmirlərini taba olaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhəm əmirlərini taba olaq. Və biz ki, xeyr ancaq bundadır. İzzət ancaq bundadır. Və ki, əgər biz o ayələrlə, hədislərlə alimlərin sözləri yıxsaq, bu barədə Görürük ki, kim əgər izzəti başqasında axtarsa, əksinə zəll olacaq. İzzət ancaq şəriyyətdədir dinimizdə. Hələ ki, çox təəssüf ki, görürsən ki, misalmanlar, xüsusən də zəiflər, cahillər, dinlərin yaxşı bilməyənlər ələm, görürsən ki, ələm bunu başa düşmüblər. İzzəti başqa şeylərdə axtarlar. O, səndə görəndə ki, misalman ölkələri kafirlərin bayramlarını qeyd edirlər, öyələ bir öz bayramları kimi və hələn buna faxirliyirlər. Hansı ki, onun dininə heç bir alaqası yoxdur. Və görürsən ki, nələr, nə, nə nəticələr verir, görürsən ki, o bayramları elə hazırlaşırlar. Hətta bir ay qalmış, artır görürsən ki, hazırlaşırlar, gözləyirlər o saniyələri, dəqiqələri, hansı ki, qurban bayramına, oruçluq bayramına həyə atılaşan yoxdur. Də təbii ki, cahillərlə elə başa düşüb ki, bu ay yaxs ayı kimidir. Yəni, Ramazanda to eləmək olmaz, qurban adamı belə yaxs ayı kimidir, dənə işləmək olmaz. Fəksinə, hamı da şəriyyətimiz deyib ki, o gün yib içimə günüdür. Sevinç günüdür. Lakin görsən ki, hələlik vəziyyət şəriyyət istəyi kimi deyil. Və görürsən, nə, nə görürsən, görürsən, rəsimlər hər yana çəkilib, görür ki, nəsə gəlir. Və görürsən, küçələrdə ağaclar bəzənib, və saqqallar çıxır ortaya, ha, bu saqqallar olar ha, belə saqqallar olar, pul verirlər düzdür, gittin sənəzadına, belə bu saqqal olar, amma Allah Resulü deyən, saqqal olmaz. Haa. Bələ saxqanlar olar, özü uzundur ya. Santimetrindən hesablaqdan görə nə qədər pul ona? Və görürsən ki, özlərindən müsəliman deyəndən gətirirlər, uşaqların də ələni yanında o saxqanlı mənə şərəfdir. Xatirə bir şəkil çəkdirirlər. Həmçin görürsən təəssüf, çox təəssüf. Görürsən bu cür bayramlara nə qədər pullar səhv olunur pul sərfilir, aləs üçün, gül alır, hədiyyələr. Və həməsini təsir edəsin, nədir, yavaşlar? bu gediklər, bayram günləri nələr, nə, nə cür günahlar baş verir asililər, içki, zina və s. olar qəşkəfili şeylərdir. Yəni, zinada adı şeydir, maviçili, adı şeydir. Adı şeydir, şey, nə olur ki? Ya bir yerdə bir-birə kişiyə də nə olub? Adi şeydir. Və o yolda aşağıda İslam o xəstə qəyavrudur. Kişi yoxdur. Adə läşib, abiləşib. yoxdur. Giyib, çiməy və saiz kişi, qadın, uşaq hamısı qarşı bir-birinə. Və televiziyə də aydındır, ona danışmaq lazım deyil. Nə olub? Xəşşəm bayramıdır. Hristiyanlığa bayramıdır. Fükür ki, İsa Aleyhisselamın doğulan günüdür. Və təbii ki, bu, bu cür təqlid, kör-kürana təqlid, qəribin, qəribə təqlid etmək, heç də müsəlmanlara izləti gətirmir. Əksinə, bu neynir? E, xüsusən də gözlən cahillər və imanı zəif olanlar, e, səhi əqi deyət, malik olmayanlar, haqla bafili qayırmayanlar, görürsən, düşürürlər böyük günahı. Peygamber sallallahu səni deyib bizə, kim özün başqa gövmə oxşatsa, o da olardandır. E, bu davad rivayət edir. Və həmçinin, e, Peygamber sallallahu səni buyurur ki, başqa rivayətdə, onlar nəhə şey olacaq qiyamət günü. Həmçinin məhsələm səlmanlar əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə e, <gülüyor> Hiç geri kafirleri kafirleri koyuq, biz geri kafirlərə oxşamırıq. Kafirlər gözümüzə oxşax bunlar. Çünki elhamdülillah var bizdə var başda. Elhamdə dinimiz olan dini pozub. Elhamdə dinimiz haqqdır, kamildir. Peyğəmbərimiz axırıncıdır. Elhamdülillah var bizdə var. Bu onlar bizə tab olsunlar. Onlar bizdən. Çünki biz tab olan ümmət deyilik. Bizə tab olan olmaq lazımdır. Ona görə ən əsası Allahu Teala ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə yolan gələndə gördü ki, 2 gün bayram günü də orada qeyd edirlər. Və soruşanda kimi belə bayramlar ki, dedilər ki, biz cəlil bu 2 bayramı. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu bu dəvə dedi ki, bu 2 bayramı 2 bayramla əvəzlib Allah subhanəhu onlardan da xeyirlidir. Qurban bayramıdan Fitrə bayramı olur soyunama. Bu da adı ilə idi. Yəni Müsələman gələk belə bayramları qeydələməmələdi. Xüsusən, xristiyan dəyini nə ala xüsusən də validen Bu məsələ də ciddi olmalıdır. Xüsusən, uşaqların tərbiyyətində belə bayramlara başın qaqlamamalıdır. Qələ Allah subhəntələ əmr eləyib ki, Yəyyələzəni əəmənu Qələnfusəkum və əhləyəkum nara ələ ayə Səhrim 6-cı Allah s.w. buyuruyor ki, ey iman özünüzü və alənizi kəhəndən odundan qoruyun. Və atar məhsuldur, məhsuliyyət taşıyır, aləsini görər. Və mövqümüz nədir? Bu cür münafibətlərdə müsəlman mövqəyi nədir? Aləxanələ, biz bilirik ki, Allah s.w. bizi İslam ziyinlə izlətləndirib. Və biz bilirik ki, izləti başqasında axtarsa, izlətə çatabilmirik ki, əksinə Allah s.w. bizi zəll edirik ki. Nedir ki, hər şey göz qomandadırıq Ona görə oqşam düşməyə lazım deyil. Allah Subhanahu buyurur ki: "Vala tahzanu və la tahzanu və antum al-a'luna in kuntum mu'minin." Əl-Əmran 139-cu aya. Faydalı Allah Subhanahu buyurur ki: "Peşmanlıq çəkməyin, hüzünlə olmayın. Siz ucaсыз, siz yüksəksiniz, şəhidisiniz, lakin bir dəhşətlə əgər məmnun olmasanız. Və yani iman insanı izzətə aparır. Əlhamdə, əqidəmiz yüksək əqidədir, əxvanımız yüksək, ən xeyirli ümmətik və dinimiz də, feyğəmbərimiz də axırıncıdır və haqdır və kamildir. Əksinə qoy, başqaları cətab olsunlar, oxşatsınlar. Həmsinin mövqeyimiz, məsələn, bələ münafirətlərdə qardaşlar, ümumiyyətlə bizim əvaqəmiz bu bu yenilə və s. Əgər yeni qalsa bayram götürməyə, elə götürürlər ya da peyğəmbər sallallahun toxan doğum günlə. Götürməm şey onu da. Belə deyil. Bizə i̇şte şəriət var. Şəriət çünki biz elə ümmeti ki, məhkum odur, yəni şəriətlə. Şəriət nə deyib? Onu eləməyə ləazimdir. Onun üstünlüyünü görməyə ləazimdir. Sən yəni özümüzdən ixtira etməyə düşgün deyil. Elhamdullah, isalə salamlandı imamımız budur ki, o Allahın quludur. Rəsulludur, Allah s.ə.və öz kəlməsindən Məryəm Ələyh Salama Cəbrali yolladı, Ruhun Cəbrali fürdü, Allah s.ə.və onu xərq elədi kəlməsindən ol və Əqidəmiz budur ki, İsa barədə öldürməyiblər onu, sarmağı da çəkməyiblər, Allah s.ə.və özünə qəl, yüksəldim, onu qaldırıb və Əqidəmiz budur ki, onu barədə inşallah axır zamanda gələcək. Və salam, həmsin qardaşlar fikir verəsək bu bayrama nəsranlər özləri, nəsranlər özləri ixtilaf ediblər. Ona görə olanın eləsi var, bir əftə bundan qabaq eləyir, eləsi var, on gündən sonra eləyir və s. Həslində bu tarix, tarixə fikir verəsək, bu bayram çox donlar qeydir daima, dəyişdirilib yeri və s. Amma əslində, çoxunə getir bu, xristiyan dininin bayramıdır. Həmsinin bu bayramla batıl əqidələr də var, xüsən, bu keçiklərdir ki, gör ki, 2000-ci illə dağılacaq, dünya və s. Belə əqidələr batıldır. Rizirik, Allah O'dur, O bilir, nə vaxt, hər şey dağılacaq, nəhv olacaq. Amma demək çapıntı nəsə dalaca 20-ci ildə və s. haqqında batildir Oldu da kimində? Yoxsa dalmadı. Həmçinin qardaşlar, bəzi vaqe əlif düşünür ki, görək bu dinlər anası, bu indi moddur, bu dinlər anası nəsə elmir. Bu dinlər yaxınlaşdırır, görək ki, e, müsəlmanlar üçün daha faydalı. Heç bir faydası yoxdur deyə neçə ildə eləyirlər də. Neçə ildə eləyirik, bir faydası oldu. Qarabağda görsən yenə Ermənlilərin tərbiyəsini saxlayıramı. Nədir, bir də şeyə Olaq hristiyandır ona gira. Ona gira Allah subhanətələ bizə deyib. Vələn tarda əntəl yəhudu vələn nəsara həttə təttəbiyə millətəhum. Fəqirə səhvəsi 120 cəyə. Yəni Allah subhanətələ bu aydı buyurur ki, yəlhədülən nəslanlər həttə olan millətinə tabu olunca sendən razı olmazlar. Neyse eylə. Olaq sendən razıdır, həttə olan dinin qəbul edəməyəncə. Ona gira kardeşlər, böyle xatırlama qeydəyib. Onun gələ ehtiyyatda ol. Bəni bu cür minasibətlərləri də ehtiyyatda ol. Özürü qoruy, bəni ki, və belə bu cür batil bayrama və ya batil əqidələrə öz, həm özüvə, həm alevə daxil olmasın. Yəni, müsəlman gələk, bayramlardan çəkinə, beləmək olmaz. Allah səbəndək, bizi qorusun, Allah səbəndək, bizi dində sabit etsin, Allah səbəndək, xalqımıza idarə etsin. Allah subhanahu wa taala ölkəmiz hamıça qorusun. Allah subhanahu wa taala zifnədə məhəllən qorusun. Allah subhanahu wa taala məscidimizin tam açılmasına kömək olsun. Aqulu vəstəfərullah və li vəlakum və lisair muslimin kulən